Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani. Jobb, ha a mi alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáin hangoskodnak hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, míg Kádár élt. nagyon kellemes, jó estét kívánok azon kedves hallgatóknak, akik a péntek ismétlést hallgatják. Ez itt a Klubrádió, benne az Addig Jó Kádár, az önök alázatos narrátorával. Johnny nincsen most itt, Pataki Gábor sincsen itt, Árpási Bence sincsen igazából itt, úgyhogy Pifko Andrissal toljuk a műsort, ő próbálja ezeket az embereket helyettesíteni az elkövetkezendő egy órában itt az önök üdülésére. Ugye, Adódna a téma, hogy, hogy beszéljük meg a, a legizgalmasabb karácsonyokat, de hát akkor elvennénk Friderikus Sándor kenyerét. Tehát akkor holnap meg holnap után akkor ő beszél, miről beszélgetni önökkel. Úgyhogy ezt a témát levettük a, a napirendről. És egy, egy, egy kicsivel izgalmasabb, egy, egy kicsivel elgondolkodtatóbb és egy kicsivel szórakoztatóbb műsort szeretnénk ma tartani itt az önök telefonjaival. A szünidei matinék jutottak eszembe, így nagyon sokat gondolkoztam, mert tényleg futtattam a programot, meg, meg egyeztettünk Pataki úrral, hogy, hogy mi legyen a téma, hogy akkor most oktatás kollégium bicska, hogy mennyire legyünk aktuálisak, de aztán azt mondtam, hogy hát itt vannak a legendás magyar televízió szünidei matinéi, Amik közül néhánynak eh, az epizódja, az, az nagyon mély hatást gyakorolt rám. Tehát például máig rosszat álmodok, ha eszembe jut a, ha mondjátok meg a cárnak, hogy, az, hogy Angliában nem téglaporral tisztítják a fegyvereket. Ez egy orosz rajzfilm volt, az a címe, hogy az orosz címe, hogy lecska, egy Arról szól, hogy, hogy az oroszokhoz elme, az orosz elmegy Angliába a vendégségbe, az orosz vezér, és akkor ott mutatnak neki egy tárgyat, kap egy ajándékot, amiben egy, egy mikroszkóp alatt látható kis műbolha van. A célbolha, amit, amitől nagyon a nagyon elcsodálkozik a rendes Muszka, és azt mondja, hogy hát szó sem lehet arról, hogy a, a, az angolok ilyet csinálnak is, hogy mi ne tudnánk ilyet csinálni, és akkor végül is kerít egy, egy kovácsot, aki nem, hogy, hogy a mikroszkóp alatti bolhát megpatkolja, hanem még azt hiszem, hogy a szövekre rá is van írva valami, tehát a táncoló bolha. És ennek a rajzfilmnek a, az utolsó részében a, a kovács az, az egy kicsit megkattan. És akkor feláll rohangál, és tényleg azt kiabálja a halálos lázálmában, hogy mondjátok meg a cárnak, hogy az angolok, hogy Angliában nem téglaporral tisztítják a fegyőreket. Na ez például nagyon mély e, nyomat hagyott bennem, ezt azóta sem felejtem el. De aztán ott van például a, a, a contiki a Ráig, tehát Thor volt egy, egy filmsorozata, amit szintén szerintem évenként leadtak, szün, karács, karácsonyi téli szünetben e, matenéként, amiben a, a Rá nevű bambuszból épített hajójának a kalandjait mutatták be. Aztán Pataki mondott még nekem dolgokat, de a dolog lényege az, hogy ha önök emlékeznek még e, mély nyomokat hagyó gyerekfilmekre, vagy, vagy rajzfilmekre, amit szünt láttak, akkor a 24 07 at ne resteljenek felhívni, és meséljék el, hogy mi volt az. Pataki úr a palacsintás királyra hívta fel a figyelmemet, és, a, és még a kemény kalap óra, ami szerinte szintén a, a téli szünidei van ment. Szóval szünidei matinék, gyerekfilmek, televíziózás, a 60-as, 70-es években. Ez a mai műsor témája. Telefonszámunk pedig 24 3, és ez pedig az addig jó, Kádárjál, amit most addig, amíg az első telefonálló azt csetamással szakítunk meg. Telem, te vasárnap, az összes alvérlet ragyog. Ülnek a szobában a lakók. Haló! Szabad hozzászólni! szólni? Há, hogyne, hát arra van kitálva a műsor. Hát akkor én azt szeretném mondani, hogy az első televíziós film, ami... Volt a 60-as években, jövőre lesz 50 éves az a tenkes kapitánya és a tüskebár, és azt is szeretném mondani, hogy ezt a fejért Tamás csinálta, ma már nem tudom, még mennek talán a filmek, de őt róla eléggé elfeledkeztek. Ezen kívül volt még az öregbányatitka, öreg az, az, az klasszikus, aztán az, az utánom srácok, aztán a székácsak Utána öböl, a csak házad... Vár egy új nap, mások vitáznak, mi legyünk vidámak, valóra váltjuk álmainkat, megmutatjuk a világnak. Azt én hiszem, én, ez, ez jó, volt, új a, volt a, a fő dala. A tenkesbe, amit klasszikus zenekar is játszik, a budafogiak, mindig a műsorukon van, és ő most már... Sz Szokta őket hallgatni? Hát, hát, igen, hát igen, már voltam em... ilyen koncerten is uh -huh. mindig játszák, sőt, hallottam már uszodába, hogy a utánpótlás műúszó lányok is erre a zenére csinálják a víztagyakorlataikat. És hát a, a belga nevű zenekarnak Igen. is volt egy, egy száma, ami a tenkeskapitánynak a, a, az alapdalamával jövőre ez 50 éves, és uh -huh. azt se tudják talán, hogy 30 éves, 40 éves nagy évforduló ümleség, két kétnaposak voltak mindig siklóson, hogy majd már tudják-e, hogy már évek óta nem él a Fehér Tamás, azt nem tudom, de minden esetre maradt utána egy-két maradandó. Magának miért ilyen fontos Fehér Tamás? Mert fontos, mert hozzá tartozott az én életemhez. Tehát nem, nem, nem a személy a fontos, hanem az, az alkotása. Az, az, hogy ez megmaradt, és hogy annyi országba vették meg ezt a filmet, és hogy a mai napig is játszák, akkor úgy gondolom, hogy ez valami értéket képviselt, nem? Abszolút, persze. Úgyhogy gondoljunk egy kicsit a régiekre is, nézzünk. Ha a gyerekek jó lenne, ha néznének ilyen filmeket, nem? Hát és... a, persze, most arra vagyok kíváncsi, no. egyébként december 22-ével uh, elindul uh, elindult a magyar televízió kettes es csatornáján. Igen. Uh, egy ilyen, uh, tehát hogy gyerek-TVB oh, alakul. Hát ez, új. Ez, ez Ez az ígéret. Tegnap este már a uh, arra emlékszem, hogy a. A Teszvesz város volt, igen. ami hát egy ilyen, hát azt hiszem, hogy 90-es évekbeli angol, angol rajzfilm sorozat, és más is volt tehát, hogy, hogy megpróbál a magyar televízió a gyerekek felé nyitni. És ez csak egy gyerekcsatorna lesz, vagy pedig időnként? Nem hinném, hogy csak gyerekcsatorna tudna lenni, hiszen azért este 8 óra után is kell műsort ja, hát, adni, igen. és a híradó Mondjuk, után. Igen. Tehát nem lehet a gyerekeket este 11-ig tartani. Ja, hanem mit tudom én, egy dedikált sávban, tehát délután 4-től 5-től egészen este 8 óráig gyerekeknek igen. sugároznak, ami szerintem egy, egy, egy jó dolog. Igen, mert épp a hallottam a rádióban egy érdekes beszélgetést, hogy a szörnyű rossz filmek hatással vannak, meg ahol rengeteg a halál, a lövöldözés a gyerekekre. Hát e Egyértelműen az volt mindenkinek a vélemény ebben a rádiósorban, hogy igen. Hát igen, ezt mondom, nem. hogy a, mondjátok meg a cárnak, igen. Az, az mennyire nyomasztó számomra. De az az igazság, hogy a, a kincskereső kisködben is számomra egy, egy nyomasztó élmény. Hát, um, igen. A Csak kismedi mondjuk, bácsi. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy telefonálsz. Én is köszönöm, Készcsókom. és kellemes ünnepeket, Boldog és jövőre veled ugyaníts. Így, így, készcsop. 24 07 95 3, szünidei az Addig Jóban. Halló! Jó napot kívánok! Kezé én csokorom. szeretnék elmesélni a hölgyhöz kapcsolódóan egy történetet, nem egészen az én történetem, de gyerekkoromban a dolgot átéltem. Uh -huh. Amikor egyetemista voltam, az Albert János tanított rám a történetet, és a tenkes kapitányához kapcsolódik a dolog. De ehhez még egy kis időutazást kellene végrehajtanul. Ebert János az, a, a, a rokona volt az egykori Andropov dolmácsnak, vagy azonos Azonos, le, azonos, azonos, azonos Aki aztán a vízben meghalt a Balatonon. Így van, igen, igen, igen. De nekünk nagyon-nagyon nagyszerű tanárunk uh -huh. volt a Bölcsészkarona 70-es évek második felében jártam én egyetemre, és uh, egy kis időutazást uh, kell tulajdonképpen a fiataloknak magukra erőltetni ahhoz, hogy amikor mi gyerekek voltunk, és amikor ezeket a filmeket néztük, nem volt alternatív kínálat. Igen. Tehát ezeket ö, nem lehetett máshol megnézni, nem lehetett DVD-n, videón kikölcsönözni, nem lehetett a jó fölvenni, megállítani, visszatekerni. Persze. Tehát ezek óriási, óriási élmények, óriási dolgok voltak. Na és az elbert történet, hogy ugye 25 percesek voltak ezek az epizódok, és egy hetet kellett várni arra, hogy a történet tovább folytatódjon, és... Uh, Például a tenkes kapitányánál... Ez pont a tenkes kapitánya az igen. igen. És uh, hogy az ő fia is, aki uh, talán egy kicsit fiatalabb volt, mint mi, nézte-nézte a tenkes kapitányát, amikor egyszer ott a pincében uh, bepördül a magyar állami népi együttes, és elkezdenek uh, ott üveges táncot járni. Igen, van ilyen. És akkor a kis Elbert ránézett a édesapjára, és azt mondta, hogy apa mond, ez is a filmidőből megy. <gül> és ez annyira pontosan megmutatja, hogy mi az, ami nem tartozik dramaturgiailag a lényeghez. És csak egy kis népies szószal leöntöttik le a teljes kapitányát, hát, hát, a gyerek úgy érezte, hogy elveszik az én izgalmamat. Aha. Na, csak ennyit szerettem Nagyon kedves, ő, hogy... fontos. Hölgy után elmesélni ehhez. Két És még említsünk meg egy filmet. a Vagy szovjet film volt, a fekete fülű fehér bim, De lehet, hogy pont fordítva volt. Hogy a fekete fehér, fülű fehér bim, nem ez, ez volt a címe. Bím. Nem, fekete fülű fehér bim volt, így volt az. Amit én gyerekkoromban nem láttam. Aha. Két éve egyszer karácsonykor, így délelőtt vetítették, és én bizony nem ö, sütöttem, nem főztem hanem ott ültem a televízió előtt, és a második részét néztem. Istenem. És egy olyan igazian szép orosz film volt. Hát például a Derszi Uzala, am, am, amit így, így nagyon kerestem a merevlemezen ment, tehát biztos, hogy, hogy, hogy, hogy kivezényeltek bennünket, hogy a Derszi Uzalát megnézzük a moziban, ami egy hát a, a világ végén valahol Szibériában élő vadászról szólt. Igen és nagy csodálkozva olvastam a, a közelmúltban, hogy azt például Akira Kurosawa rendezte, aki a Hét Samurájt és hát a, a, a japán filmtörténetnek a, a legfontosabb dolgait talán létrehozta, orosz-japán koprodukcióban készült, és az egy Kurosawa alkotás, de nem találtam meg a, a, a Youtube-on, tehát nem tudtam megnézni, illetve nem találtam szinkronizált változatát. Mm -hmm. és, igen, igen. Volt, és volt még a vadállatok a fedélzeten. Jaj, de jó volt az is, igen. A vadállatok a fedélzeten, és volt egy olyan, amiben megszöknek a medvék, és betörnek egy iskolába. Az, az is egy orosz film volt. Hát általában orosz filmeket borítottak a nyakunkba, vagy a, vagy a gyerekek nyakába. Nem volt azzal túl sok baj, de... Mindegy, meglátjuk, hogy mi volt a címe. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Kész sokan viszont hallásra. Szépen, hallásra. Boldog karácsonyt kívánok, igen itt közben ö, telefont váltottunk. 2493. Ádám vagyok. Szervusz Ádám. Hallgatlak. A Derszó zaláról. Parancsolj. Kettő film volt. Uh -huh. Az egyik az valamikor a 60-as években készült, és az nem. Nem a kuros volt. Aha. Aztán az egy. úgyhogy hogy hívják, Rimék, vagy igen. volt a kuroszava féle film, úgyhogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy te. A, a szovjet változatot láttad, nem a szovjet-japánt. Kiváló film volt az is, és hát hogy mondjam, ez egy bizonyos értelemben egy kultuszfilm lett, hiszen a, a Derszúzala maga, ez a Badász. szibériai vadász, ez a természetben élő embernek a jelképele. Uh -huh. És hát különben a, a história, ez egy Arsenyev nevű szibéria kutatónak a története, aki még a világháború előtt Aha. kutatta Szibériát, és akkor találkozott a Derszúzalával. Én... Nem szovjet korszakban. Én ezt... Azt hiszem, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy még vagy általános, vagy középiskolás kellett, hogy legyek, amikor ezt láttam tehát ilyen ilyen szervezet mozi előadás keretében. Tehát, kurod, tehát amikor ez... alkotott, azt nagyjából megállapíthatjuk, és ahhoz hozz Aha, igen. Na most az, az, az tartozik még hozzá, hát nekem hát nekem. Is ves... meg is van Aha. Két változat, de, de kizárólag rosszul. És a lecskov, a lecka című dolog az megvan neked. Nem. Az nincs nem, meg. Nem Viszont, viszont azt szerettem volna elmondani, mert ilyen élményem volt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hát ez egy nagyon paradox dolog, de én orosz szakot végeztem az egyetemen, de nagyon szovjetellenes voltam, és ezért nem jártam szovjet filmekre. Aha. És akkor jártam egyszer úgy, hogy valamilyen okból ki kellett mennem Moszkvába, uh -huh. és nem volt dolgom. Ültem a szállodai szobába, és ment a televízió. És láttam egy iszonyú jó filmet. Elállt a szemem szám, hogy mennyire jó. Aha. Nem tudtam, hogy mi az, és kiderült, hogy az a. a... Mihálykovnak, a Nikita Mihálykovnak volt az egyik filmje, akit én előítéletből szintén nem néztem meg. <gül> igen. És, és rá, szóval ettem a kefét, hogy ezt én miért nem néztem meg. Igen, pedig hát, hát, Akkor le is futottak már a Mihálkov filmek Magyarországon, tehát moziban már nem lehetett elérni. Rendes bölcsét barátainak kellett, hogy az embernek legyen, hogy rábeszéljék, mondjuk, hogy az etüdőt gépzongolára elmenjen. Igen. Mert hogy, hát szovjet filmre nem járunk. Igen, igen. Úgy, pont, és én ezt, ezt orosz szakos én engedtem magamnak, de mondom, hogy, hogy az, hogy, hogy az hogy volt rendezve Egyébként egy, egy ö, milyen banális sztori volt, a, a fehérekeny keresztül vitték a pénzt a krimbe, hogy tudják fizetni Igen. a, a melósokat, és lényegében kalandfilm volt, azt hiszem, a Mihákov maga is játszott benne, és szenzációs film volt. És ember maradt el ki a stalkerből ne. is gondolom. Ne az starkovsky volt és addigra, addigra már, hogy is mondjam, jobb belátásra bírtam magam. Köszönöm szépen, Ádám! Boldog karácsony! Neked is kívánom, 20. Rami! Szia! 24 07 95 3 matiné lenne itt a, a Klubrádióban, illetve arról beszélgetünk önökkel, kedves hallgatókkal, hogy, hogy melyek voltak azok a filmek, amelyek mély nyomat hagytak önökben. Bal, haló! Szaladsz tengerész. Szaladsz tengerész. Na hát én még abban az időben voltam gyerek, amikor még televízió nem volt. Aha. És, és a, úgy, hogy nekem televíziós emlékeny kevésbé vannak, legalábbis gyerekkoromban. De tudom, hogy egyszer azt mond, elvittek minket megnézni a bátor emberek kívül szovjet filmet, amiből csak arra emlékszem, hogy valószínűleg ilyen cowboy filmek lehettek a minta, mm. hogy a bátor partizán lóval vágtat és eléri a vonatot, és felkapaszkodik a hátsó peronra. És az egész imből csak ennyire emlékszem, fogalmam sincs. Ja, és tudom, azt még tudom, hogy minden náci tök volt, tehát azok állandóan részegen kántáltak, és az okos partizánok állandóan a ilyen németeket mindig átvárták. És utána dolgozatot kellett írnunk, aminek az volt a cím, hogy miért szeretem a szovjet filmeket. Aha. És hát, hogy eléggé nem tudtunk rá mit írni, mert, mert hát, azt nem lehetett írni, hogy nem szeretem a szovjet filmeket, de hát azt írtuk, hogy azért szeretem, mert nagyon izgalmasak, és az elej volt intézve. Na most viszont egyszer láttam, kétszer láttam jó szovjet filmet. Az egyik a Schweik című film volt szovjet uh -huh. feldolásban, az valami fergetegesen jó volt. Hát szóval, szóval kihozták, amit a, amit a hasaknak a könyvében lehetett uh -huh. csinálni. A másik pedig, a, nem tudom, hogy emlékszik egyetem, még valaki hallgatók közül, bár itt azért vannak hozzá öreg öregcsontok, a a víz alatti ember, vagy a kétértő ember okay. filmre. Az nagyon szép volt. Amiben az Iztiánder nevű igen. még a nevére is emlékszem, aki cápából is ember operáltak. Ugye mexikói helyszínen kezdődik igen, a film. Igen, I igen, az és az, az kezdődik. Azt a filmet, igen. Az nagyon jó volt. Nem tudom tehát, hogy annál a filmnél nem tudtam eldönteni, hogy hogy, hogy könyvben jobb, vagy, vagy Én filmen. könyvben nem olvastam, én csak filmben láttam, de azt tudom, hogy az nagyon jó film volt, csak szóval sokat nem tudok szóval a Ez az, az egyik, a másik a pedig szovjet irodalom. Na most annak idején e, nagyon sok szovjet könyvet adtak ki, de hát Jusztseval olvastuk természetesen, hát ugye utáltuk az egészet, e, iskolában csak azt tudtuk, hogy Bob Lémi, ki volt és, és van Novelnyi, Ruszkieri, Ugye Ergenyi Szolali, Páciaszki, átliádi. Egyébként ezzel a szöveggel hatalmas sikert arattam a Arbat nevű orosz boltba, amikor fagylatot vásároltam, és ott kiszolgált a kislány, és akkor mondtam, na most figyelj, mondtam neki, olyan akcentusan beszél magyarul, nyilván Elmondtam neki, és hogy a száját. Mondom, na jó mondtam, aztán jó mondtad. Mondom, ezt 50 éve tanultam. <gül> <gül> és ott nagyon finom egyébként, sziroknyílt. Nagyon jó az orosz. Az orosz, az orosz. Na, orosz irodalom, szovjet irodalom. És az egyik barátom, a keresztkomám, vett egy másik barátunknak és a feleségének, azt hiszem, születésnapjai vagy karácsony, valamilyen ajándékot, és bement a boltba, és azt mondta a boltba, hogy jó napot kívánok, tessék nekem adni ez ilyen trépás ajándék volt, tessék nekem valami szovjet könyvet adni, ami 50%-os leértékelésben van, de kettőt tessék belőle adni. Hogy nehogy azt higgy, hogy azért vett neki egy darabot, mert meg... <gül> és meg... Azt, hogy adja, de valami jó szart adni. <gül> és akkor gyanakodva néztek rá a boltba, és akkor aztán odaadták neki az ivádgennyi szönyvics egy napja, ami egyébként egy baromi jó hát, könyv. Az... De, de ez mikor lehetett? Hát ez csak 90 után... Igen, igen, ez 90. Ennyi, amikor be volt írtva, ez megjelent 1968-ban talán valamelyik. Eh, szóval Ugyalok az időben, kiadta, igen. Ugye. Uh -huh. ugye, akkor már javában, javában öreg dolgozó ember voltam, és vett vele két darabot. És amikor felment a csigáékat, az a közeli barátunk meglátogatni, azt látta, egy kiderült hogy ez egy baromi jóként, mert ezt megvette, nem tudta. Akkor a férj és a feleség, tehát a csiga és a lencsés. Feküdtek az ágyba, és mind a ketten olvasták a könyvet, ugye, meg kettő darabot kapta belőle és nem tudták letenni a könyvet. De hát ez persze csak később derült ki, hogy a balhéj egy nagyon jó ajándéket sikerült. Nagyon jó, szó ennyi szinten az egy az első jelentős műve, amit aztán ugye betiltottak, mert hogy a... Azonnal betiltották, és aztán csak később, mondom, 90 után lehetett ez a történet, hogy valamikor a 80-as évek végén. pontosan. Jó van, tengerész. Oké. Kös Tanulni, dolgozni és besetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanulni az ötös tanuló. Ötösre dolgozott a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utc sark és megverjen x-et vagy x-t. az energiát az iskolában vagy az üzemben. Addig jó, mi él. Erről van szó, ki az energiát az iskolában vagy az üzemben, 24 07 haló? Tiszteletem, jó estét kívánok! Üdvözlöm! Csak az ígyben szeretnék hozzászólni, hogy többször felmerült a Huichi és Tihamér ugye egyszer a tenkeskapitány. Igen, Másról azzal szeretnék két dolgot, két töltetőt mesélni. Az egyik az nekem is csak hír. Ugye ennek a tenkeskapitányos voltnak a gyártás között, anno, Erdős András volt szegény már nagyon régen el, de én még beszéltem uh -huh. vele, mert akkor még kezdő munkatárs voltam ott a császár és királyban, és ő mesélte egy. A story kapcsán, mert akkor mi forgatunk a Bújocs és Tihamérről más idejéből mm -hmm. hogy annak idején, amikor ezt forgatták, ezt ugye lent környékén, úgy készült a Tihamérről arról volt hízra, sok sokat dumált piát, de mindig a 23 kor készítette azt, amit eltett volna időre készíteni, és azt csinálta, a bandi mesélte legalábbis, ez történet, de a televízió vannak egyen szállóége volt egy darabig, hogy bezárták itt ő bezárta a őt a, a, a, a siklósi Várba, ugye ott mm -hmm. volt egy turista hotel rész, meg egy sima hotel rész, a hotel részbe, három napot bezárták, vitték neki minden nap kaját, reggelit, ebédet, vacsát, és minden nap egy demizon, már egy gyüdi mert azt imádta. És így készült állítólag az a bizonyos zeneszám, amely az egész sorozatnak a vezérzeménye mm -hmm. volt, a főszínész a tándarán, a ismerős, ugye, amikor a. Igen. A másik story a hogy én abban Szerencsésnek mondható voltam, talán utoljára beszéltem vele, és utoljára forgattunk a halálánat. Ezeket 75. július végén, vagy augusztalási nem tudom pontosan, lényeg akkoriban indult abban az évben, és 5 évig ment a művészeti magazin elősorzat, uh -huh. havonta egyszer a híres Ekti Imre, vagy néven Jackie Bácsi rendezésében, és 75. <kül> július végén, vagy augusztalási Szent Szentendréről volt, két fizetítők a fekete-fehérben, még a pály 1 és a fenzér 4, a pály 1 anno Etiópiában ment a fenzé 4, meg Vietnán vajándékban időszámítás előtt. A lényeg, a lényeg élőadás, Gui Csicsal interjú. Egyre tovább a műsor, majd a végén, a műsor végén mindig voltak ilyen zeneszámok, és akkor a Tihamér azt mondja, hogy hát gyerekek, itt van nálam a kis furújám, ugye köszöldott, aki ismeri de annak idején a Tihamért, volt egy ilyen kis furújája, elővette a zsebéből, és beállt a Kovács Margit ház. A kapujába, ami ma is ugyanott áll a felétér mellett, hogy el kellett pikulázni, és a fárt sinen, a kamera végiggurult, és mutatta a és föltér képeket. A történet az, az, az a, az a sluszpoénja, hogy ez három héter ezelőtt meghalt a tihamért, mint tudjuk. Majd napig azt hiszem nem ismert, hogy még volt a repülőgép valahol Szíria környékén, amelyeken utazott. <tos> És abban az évben is, meg utána és minden évben a 12 havi, havi egy adásból összevágtunk évvégére egy MMM című műsort, ami művészeti magazin muzikára volt. Ami a 12 adásból, a 12 havi egy-egy órás adásból a zenei részeket szép képekkel ilyenkor pont Karázsony, a szilvesző között adta a tévé. És a történt az, hogy az élő adás volt, és rögzítettük adás közben is megment adásba is. A szallagot elővéve decemberben döbbenet volt, hogy amikor pikolyázott a, a tihamér, ott a Kovács Margit kapujában, mm. akkor, mert adás volt, és a mikrofonok jobbak, mint a fülünk, valahogy a szentendret fölött elhúzott egy repülőgép, de olyan iszonyatos hangon hallatszott be úgy, már rögzített állapotban, is fél évvel később, Döbben ez, hogy mintha megjósult a hogy Ő mikor játszott, ugye, rá három hétről lezuhant a gép, meghalt, és közben, mikor ismételtük, vissza azt a rész belőle, Akkor ott te bent terepénye. Ez egy érdekes történet, csak ha mondom, sajnos is, ez egy döbbenet. Ennyit a téha mér. Jó, voltak. hogy megosztotta. Köszönöm szépen. Tisztelően. Viszont hálásra. 24 egyébként Leska. A... Jó napot. Sí, Szi Hát az én gyerekkoromban még nem volt a tévé, a rádióra meg nem tudok kiszemlékezni, viszont ha emlékszem, hogy minket, mint gyerekeket, lehettem olyan 12-13-es, hát 58-59-ben lehetett, elvittek az Erke a kisbojtára. Úgyhogy nekünk ez volt, és akkor nagyon nagy élmény volt, és akkor később már meg én vittem el a mostanámnak a donokkáját a diótörőre, és abban az volt a nagyon édes, akkor volt a négy éves, a gyerek átadat, ugye felnőtt, Megkérdezte tőlem, hogy ők igazi emberek, akik a színpadon vannak? Hát én négy éve gyerek, nem tudhattam még hogy igazából, amit lát a színpadon, uh -huh. hogy kink táncolnak. Hát ezt szerettem volna elmondani. Boldog karácsonyt Köszönöm szépen, Ági, boldog karácsonyt, neked szia, is! Szia, 2407953 Szia! 24 nézünk itt, halló! Helló, Falusi Maria. szia! Szia! Uh, a nekem az egyik legnagyobb élményem iskolai kötelező volt, hurcoltak bennünket még régen alfa mozi, még működött. Uh, az és alfa és volt az a szovjet filmek mozia? Az alfa volt, nem a az szovjet filmek mozia, az a nagy ilyen lovarda uh, volt régen, tudod? Orcitér, or igen, or igen, or igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, és akkor az még működött. Hát az, ami leégett, nagy, aztán később. Igen, és ilyen nagy iskolai izé volt ott, a hurcoltak bennünket. Andrei jugjó, életem egyik legjobb filmje, és utána megnéztem még kétszer, fantasztikus, hogy lenyűgöző, és, és diákként megőérintem, és hát én mádom az orosz filmeket. De jó mádom hogy mondod, mert, mert. Mert amikor én nagyon gyerek voltam, akkor ment a retteget ami azt hiszem, hogy Eisenstein sorozat Igen. volt, és, és abban nagyon lidértes, tehát, hogy, hogy emlékszem rá, hogy utána csináltunk olyan a pajtársaimmal olyan sisakokat, amilyen a keresztes lovagoknak volt, akik aztán beszakadnak a jégbe. Igen, hát erre a... is emlékszem a jelenetre, igen. igen. Hát ezt, na, ezt, ha nem mondod az Andrei volt akkor nem jutott volna Andrei, eszembe. Andrei Köszönöm szépen. Szia Marian. Fiam. Boldog Ján, karácsonyt. Köszönöm 2407953 Szevasz. 24 Haló. Szervusz, Kárlán György vagyok. Szavasz, Gyuri. Te a hatmedve és a bohóc, az Cseffill volt. Melyik Hat medve és a bohóc. Igen? Hagymácskának hívták a bohócot. Ja, akik bementek az iskolába, és akkor ott főztek, meg... Igen, igen, a medve, meg... Nem, a, nem a beállt szakásnak a bohóc az iskolába, de hogy miért, azt nem tudom. Aha. De nem renny, hihetetlen sziporkázó. De nem a rossz volt az? Nem, nem cseh, nem. cseh, de... De. De Megtaláltam még, Biztos, ez Ennyi erővel lehet, mert a cirkusz azért az oroszok nagyon erősek voltak, meg, meg talán most még erősebbek cirkuszban. Én egyébként a szovjet filmekkel úgy jártam, Egyébként, egyébként igaz, hogy domináltak a, a szovjet filmek a, ezekben a matineikben. Nekem is úgy emlékszem, például volt egy szép tájak című dokumentumfilm sorozat, ahol uh -huh. fekete-fehérben ilyen havas. Én főleg arra emlékszem, hogy sok hó volt. Aha és abban azért sok-sok nem jött le, azt az annyira nem néztük. De, na igen, de a, de a szovjet filmek egyébként meg úgy jártam, hogy én ö, valahogy úgy adódott, hogy már 12-13-es 12, voltam, amikor ment egy ö, klasszikusok képernyő című sorozat. Uh -huh. és ennek az első része aztán a félkegyelmű volt, akkor aztán a, a köpönyeg, és a, a fehér éjszakák, és és akkor... E ennek, ennek az lett a következménye, hogy, hogy, hogy én, én, hát hogy, hogy végső soron hat évvel később kimentem Moszkvába tanulni. Tehát, ez, ez egy, Tehát egy, a szovjet filmkultúra beszipantott. Igen, hát addigra már persze irodalmat is mm -hmm. olvastam, de, de egyszerűen meg, meg, meg akartam tanulni oroszul. De úgy, jó. Úgyhogy úgy, én így értem, és voltak volt még, ez, és ezek nagyon érdekesek voltak ezek a rajzfilmek. hát nyilván ugye ott is az volt, sőt, ott hatányozottan úgy működött a dolog, ugye, hogy, hogy hát rajzfilmet... Volt egy, egy, volt egy orosz rajzfilmben két évkorong csapat Ja, igen, bet. rosszak meg a jók. Igen, igen, ott, igen, igen, igen. Igen, az igen. egyik cigisztek, a, má, a másikban meg nem. Igen, igen. És hát renget, rengeteg, hát azok mondjuk azok ilyen Disney utánzatok voltak, de akkor hol Volt láttál egy... te disney Magyarországon? Hát láttunk, hát a száz egy kiskutyát, azt, azt, azt én láttam kis kiskoromban. Olyan kiskorodban már láttál? Hát még annál is kis. Hát nem a morhet valami végén, nem tudom, de, de hát nem, de most nem, hát azóta láttam a jófejért. Hát most, most látom, hogy ezek utánzatok voltak. Tehát uh -huh. már nagyon sok ilyen, amikor nagy verekedések voltak. Minden, de volt voltak olyanok, amik amik és is tartalm tartalomban is nagyon, nagyon erős szerintem nagyon erős művészeti, akármit hordoztak. A, volt, volt egy csellista, aki egy nem nem, gyerek voltam, hogy nem értettem, hát csellózott, és olyan, olyan komor volt az egész, akkor az egész az hangulata egyáltalán nem volt olyan szovjet olyan, olyan, olyan optimista, meg olyan, olyan didaktikus. Mm vagy vagy egy másik, amit most közben elfelejtettem, ami szintén ilyen melankolikus valami volt. De mondjuk, amit mondtál, ez is egy... abszolút nem egy ilyen tip, nem olyan volt ez a rajzfilm, ez a... A jékrongos, vagy a leska? ha megmondod, hogy hogy írják, hogy az most essel, vagy sával, vagy azóta, amit ha én keresgélem, de de nem tud, nem találom. Hát, a fölmész a pont tumblr.com-ra, akkor, akkor ott be van linken. Ja, ugye ez megvan. Ja, jó, valahogy. Jó, Merina. Hogy megtaláltam, igen. YouTube-on De, de meg... ha úgy rákeresel, hogy mondjátok meg a, a cárnak, hát, akkor hát. biztos, hogy a, a legfrissebb találatok közt ezt fogja kiadni, mert mi két napig kerestük az egyik ja, akkor meg, akkor kollégámmal. Hát, hogy nálunk is ö, ö, könnyenben engedtek írókat, úgyhogy gyerek könyveket írni. Mhm. Uh -huh. Ö, a Leszka egyébként orosz népmese, tehát hogy, hogy an, annak... Hát jó, de hogy az, az egész meg volt csinálva, tehát a, Az animációs, így, tehát én azt a mondtam, aki megtalálta, az a, az a száz legfontosabb animációs filmnek a feltöltője között találta meg. Tehát az, az valóban nagyon jó, erős animációja volt, tehát nem is, ne, nem gyerekeknek rajzolt uh, rajzfilm ne, volt az... Abszol, az abszol, hanem, hát az is el 12 nem... éves koromban, tehát ez, ez mondjuk, mondjuk tényleg ezzel szerencsénk volt a generációnak, a tévéből, nem volt, nem volt nagyon más hatás, és ugyanakkor meg a tévében kaptunk ilyen művészeti impulzusokat, és igen, csak hát én is, amikor megkérdeztem a, a, a, az orosz tanárnőtől ötödikbe, hogy, hogy az tök jó, hogy mi most oroszt fogunk tanulni, de hogy a, az orosz azok szint vagy a szovjet pajtársok szintén tanulnak-e magyarul. E, és amikor kiderült, hogy nem, akkor én ezt a világ igazságtalanságának éreztem, és, és onnantól kezdve egy kicsit elutasítottam a, a, az oroszt. Nem is tanultam meg, bugdácsoltam is belőle végig, és, és azt gondoltam, hogy az, az, az árulás a világban, hogy ők megértik az amerikai popdalok és rock and roll dalok szövegét, akik oroszul Szovjetunióban orosz, tanulnak angolul, mi meg állunk hülyén és tanuljuk hát, a klárban jó amszázás klaszást. Majd megnyugtat, majd ők úgy tanulták az angolt, mint mi az orosz tehát ugyanúgy kellett nekik, mint púpa hátuk. Mert orosz, apolából egész kevés angol popat. Tudod hallgatni egy átlag szovjet ő, ő, polgár. Aha. Ha ez, nem, én, én meg úgy, úgy voltam, és akkor ez olyan a vége, hogy mi annyian utálták az oroszokat, én nem, nem mondom. Hogy, <laughs> de ez most komolyan mondani. Abszolút. Ez, nem kéne. Ez, ez, ez így valami eb, eb, e, inkább, inkább odaterelt, mint, Me, mint meg. a szegény szovjeteket. Hát valahogy ugye aztán azért később láttam, hogy hát olyan hihetetlen kulturális kincsek ö, igen. Hát, ők, hogy Bizony, igen. Hát arra, arra nem lehetem, hogy legyinteni, de... ide. Igazad van. Köszönöm szépen, Gyuri. 24.07.953, szündei Matiné, és hát az orosz kultúra itt az addig jóban. Haló. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. Szia. tudni akarok. Sorozat. Az, Igen. A, a, a, a, Berepül, értek, berepül, berepül egy kis fiú, berepül egy, egy űrhajó, eh, kiszáll belőle egy fiú, és egy hatalmas nagy kalapáccsal rákul egy, <gül> egy dióra. És akkor ez, azt mondom, hogy ez volt a főcíme, mindent, véd... mindent, mindent tudni akarok, mm -hmm. azt hiszem ez volt el, pedig, cím. a elejé főcím. Ami pedig film, a hurrán nyalalunk, az félelmetesen jó, vidám. A azon gondolkozom, hogy, hogy, a hogy, a hogy a Timur és csapatából csináltak-e filmet, vagy láttam-e valaha? Biztos, hogy nem. E, vagy legalábbis én nem láttam, Nekem mert, nem mert hogy, hogy, hogy, hogy múltkor a, a kollégáimmal nézegettünk egy, egy boltba orosz könyveket, illetve orosz írók műveit, és mondtam, hogy mennyire jó a, a Timur és csapata, és azt meg kell venni, mert mert hallott... távol van egy fejér vittorló Igen, <gül> az is volt. De egy hölgy pedig mondta neked, ha éppen nem, a vesz, hogy a rádióra emlékszik csak, de arra sem. Igen. Hát a Boom cirkusz minden vasárnap, az fantasztikus sorozat volt, tudod a... Nem hallottam belül szerintem egy részt sem. É, nem? Nem. Hú, tehát sokat vesztettél. a tehát... a bilicsi Szentdelcél, és majd egyszerre, hát nem tudom, meg lehet-e keresni valahol. És Egy valami, amit mondtál a fagyi, hát volt az orosz fagyi téren, amit három helyen lehetett kapni az éjjel, nappaliba, a Vixinázzal szemben a Tejbiszébe, és uh -huh. a budai hídnál közében télen is. dekás volt, csontá fagyott, isteni volt. Meg is, el is tűnt örökre. Majdnem a, véletlenül reklámot csináltam az Arbatnak, mert hogy van túróródiuk az oroszoknak, amikor zelvileg ugye onnan származik. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Magyarországról származik a Túrórúdi. A... Volt ebbe... egy műsor, amikor többen beszóltak, hogy az oroszoknál volt valami hasonló, és aztán mit csináltunk belőle igazán világszámat. Hát ezt nem tudom, hát a, a, a Túrós Rádió pénteki műsorvezetőinek egyikének nagyapja a, a Túrórúdi föltalálója. Aha. Tehát én inkább azt mondom, hogy az, az magyar termék volt, és a szirok, tehát ahogy az oroszok hívják, az, az, az nem is ugyanolyan, tehát sokkal krémesebb, meg sokkal ilyen gejlebb, de egyébként nagyon finom, tehát Na jó van! Na Szebasz, neked is! Szebasz, fia! kalandozunk, kalandozunk, Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a Klubrádió mi sorad? Adásban tetszik lenni! Igen, köszönöm szépen, Horváth! Né, Terike vagyok, sok teri és azt akarom csak mondani, hogy nekem nagyon kislány koromban volt egy nagyon nagy élményem a jégmezők lovagja című szovjet film, amiben volt egy nagyon emlékezetes jelenet, hogy egy vezető ember tart egy kisfiút, és egy nagy erős embernek oda adnak egy csomó ilyen uh, nyilvesszőt, és mondja az embernek, hogy törje el. Persze, egy csomóban nem tudja, és akkor a kisfiú elvesz egyet, és az egyet el tudja törni. És ez nekem annyira megmaradt, és most szerintem ez annyira aktuális, mert, hogy pontosan így... értjük mi az áthallásokat, hogy ha mi közösen sokan vagyunk, akkor nem vagyunk eltörhetők. Úgy, ha meg egyedül, akkor igen. Pontosan. És a másik, ami egy nagyon gyönyörű film volt, és még nem említette senki a szálnak a darba", az én nekem egy nagyon gyönyörű uh -huh. szép film volt és a szógornőm annak idején 56-ban diszidált és Svájcban élt, és mondta, hogy ott is jártották, és hogy ott is nagy sikert adott. Remélem, hogy, hogy a, a, a keresztes lovagok beszakadnak a, a, a jégbe, az nem a jégmezők lovagjában volt, mert most hát, egy kicsit megmondom. összezavart. És az előbb azt mondtam, hogy, hogy, hogy a rettegett volt, de lehet, hogy nem. Megmondom őszintén, hogy olyan kicsi kislány voltam még, amikor hát. én ezt láttam, de ez a jelenet annyira megmaradt bennem, ön nagy hatással volt rám. Ilyeneket a... kerestünk. Köszönöm szépen, Teri Nagyon szívesen és kellemes ünnepeket kívánok, viszont ha Hasonló jókat önnek is. 24.07.953. Haló, tessék. Haló. Jó napot. Na, szia, Bihari Tamás! Szevasz Tamás! Na, csak az előbb említetted a Timur és csapatát, hogy nem, volt, nem láttatok róla a filmet. Nem tudom, hogy feldolgozták a filmet. kérlek szépen feldolgozták, Aha. a Magyar Televízióban volt, még valamikor a, talán a kora 60-as években. Uh -huh. Lehet, hogy tévedek, de rémlik, hogy talán a Gyurkovics Zsuzsa volt a lány, talán a Peti Sándor volt az egyik szereplő. Úgyhogy erre határozottan emlékszem, mert többször ismételték is. Tehát, hogy, hogy, hogy a magyarok elkészítették. Magyar, Magyar, Magyar, a szovjet filmre pedig, ha emlékszik valaki, a vadállatok a fedélzeten. Azt említettem. Jaj, említették. Azt, akkor. azt említettem, tehát a majom, és, a, és a, a többi. Egy olyan kerekfejű színész volt, meg tigrisek rohangáltak a, a fedélzeten. A, azt, azt is azt hiszem, hogy minden szündőbben leadták. Azt mindig, azt mindig lenyomták. Na, úgyhogy megnyugodhatunk, mert volt Timur és Csapaz. Köszönöm Ez szépen. Kellemes ünnepeket nektek. Hasonló nektem. jókat. Én Köszi, szervusz. Halló, tessék. Szia, Miki, Miki vagyok. Szervusz, Miki. Uh, én egy kicsit fiatalabb generáció vagyok, mint ti. Uh, uh, és a... Nem tudom, a szuper nyolcasokon a Nupag egyé. Hát persze. Ugyan nem, nem, nem történt róla említés, de hát a Nomegai csak, a, a cigiző farmertzsek is farkassal, az igen, hát az alap. Nem tudom, hogy kóprodukciót ére mondani. Persze, hogy bármit uh, ére mondani. A kék, kék madár az engem nagyon megnyomott. Az, az mi nem? volt? Uh, nem tudom, egy ilyen álomszerű, történet volt, és sokáig féltem, egy amerikai-szovjet kopromícióba készült egy uh -huh. gyermekifűsági film. Nem emlékszem rá és de miről szólt, vagy, vagy miért? Uh, mi volt nem az a jelenetem miatt? Aki, egy ilyen erdőbe ment egy testvérpár talán, és uh -huh. ők is féltek, én is féltek, és nekem után ez egy ilyen visszatérő álom volt. Egyébként próbáltam a Youtube-on rákeresti, uh, nem, nem találtam róla semmit. Aha. Uh -huh. uh, Kék madár. kék madár igen. Hát amíg, most van, hogy én sem emlékszem rá. Hát az is lehet, hogy butaságot mondok, de lehet, nem, nem. Agy, nem, agy hát, ha, nem, hát, hát ha ennyire, ennyire mélyen megragadt, akkor biztos, hogy az volt a címe. Tehát mondjuk, mondjátok meg a cárnak az, annak a címét, azt én sem tudom, hogy mi volt a magyar címe. De a, a, a, a, a, a hogy hívják a, azt a, a a wikipédián. tehát ott orosz népmeseként van az angol nyelvű Wikipédiaként említve illetve meg van említve azok a, azok a filmalkotások, amik ebből készültek és hangsúlyozva azt, hogy ez a mondat mennyire fontos benne tehát az ott a lábjegyzetek közszerepel köszönöm szépen Miki én köszönöm szervusz szépen csak a Mariant annyiból pontosítom, hogy ez az Alfamozi volt és a Kumbéla tére. Hát nem az orcita a kumbénak, de ott volt az a nagy, nagy hodácszerű mozgáló fantasztikus filmeket ezzel látni, és még egy megemlíteni kell, hogy ez a Kártus, rá emlékszel rá, a be, Belmondóval a főszerepben, ami a dramoziban ő, ő volt a pupos? Nem, az más. Az, az, az, az a pupos. Az a pupos, az a Zsámáréve volt volt a pupos, ez pedig a Belmondol a kártus film, amit hetekig játszottak a szikra moziban, ami, ami most a nyugatival szemben van, és most éppen aztán valami szórakozó. Hát, hogy szórakozó, egy csinátokot, igen. Tehát figyelj, ez egy már, hogy, hogy ma, én 60 éves vagyok, és én nem nosztalgiázom, de azt, hogy most hetenként, én imádok moziban járni, de azt, hogy most hetenként bemutatnak 7-8 filmet. És az ember ebben a olyan mint egy svéd azt az se tudja, hogy honnan vegyen, és inkább nem vesz semmit sokszor. Ezek szép idők voltak. Figyel gyönyörű idők voltak ezek, amikor három hónapig ment egy film, és, és, és az fantasztikus, nagy élmény volt, és, és jegyüzére kell tenni a két forintos jegyet, hút forintért. Szóval ez, ez, ez, ez a mai világ, ez fordított. Ez és, és az ember, és, tehát tudod, a nostalgia tőlem távol álljon, től velünk, mindkább, től De hogy, hogy, hogy azt megengedhetted magadnak, ha éppen már dolgoztál, vagy volt némi pénzed, hogy naponta elmenjél moziba. És, be, és be, bejelöljed magadnak azt, hogy, hogy, hogy mit nem láttál a héten, hát, kihúzzad, és látsz. akkor kimenjél mondjuk az új palotára, a, a, a palota moziba megnézni egy filmet, amit igen, csakot igen. játszottak éppen. Rákos Palotára a Csokonaiba például. Nagyon jó, igen. nagyon jó. Nagyon jó én borzasztó sokat jártam moziba, és bizony, ez a 2 forint, 4 forint, 10 forint. Nem lehet összehasonlítani, akkor, hogy akkor mondjuk a fizetés 2000 forint volt egy átlag, és ahhoz képest 2 forint volt egy jegy. A mai 150 ezerhez képest 1500 forint isak az olyan, hogy akkor 40 forint lett volna. Igen, tehát tudod? én nem, nem panaszkodom, de, de nagyon össze kellene kapni magunkat, hogy, hogy elmenjünk öten megnézni egy filmet bármelyik így ez a könyvekkel is így van, hogy hadd Ha egy mondatot. A marha érdekes, hogy most volt a kezemre egy 1993-ban kiadott szépirodalmi könyv. Tudod, mennyi volt az ára? 79 forint. Mi változott, hogy most 3000 forint körül kezdődnek a könyvek? Mi Ennyivel drágább lett a papír? Nem is értem. Nem, ennyivel drágább lett a könyvkiadás. Maga az iparág szerintem az viszi fölfelé az árakat. Tehát a kiadási költségek, a, a nyomda, a szállítás, a tárolás, ezek, ezek miatt de ilyen drága. mindegy, hát ebben ebbe De vannak könyvesboltok én... lehet találni. Jól van, szervusz! Csókolat, szavaz, szavaz, szavaz. Haló, tessék! Szafrán vagyok. Üdv! Jó estét kívánok, szia! Egy kicsit delmedikózok, hogy a tenkes kapitány az nem fehér, hanem fejér. Fehér. De nem, nem, nem biztos, hogy igazam van, de én úgy emlékszem, uh -huh. hogy fejér. A félmondattal megemlítetted a kincskereső kisködményt, amit én egy nagy filmnek tartok, Aha. az Kat Kicsilona volt, ha jól emlékszem, rendezte. Igen, csak, csak gyerekként azt nézni, az tehát, hogy, hogy most, az, közelmúltban, az elmúlt fél évben valamelyik magyar televízió, nyilván a közszolgálati, Igen. vagy a Duna, főleg eh, a Youtube-on is, leadta a... leadta, és tényleg, tehát azt a részt láttam véletlenül, ami, a, amiben, amiben az van, hogy, hogy, hogy dologdíjkja van a, a kisfiúnak, és... és az a muzsika, az a... A, a körtemúzsika. Az az, az az előző rész, de aztán tehát már éppen felgyógyul, és, és a, az anyukája örül neki, hogy úgy jó, felgyógyult a kisgyerek, gyorsan elmegy, és akkor leváldja az egyetlen galambot, vagy valami. Igen. És készít belőle a kis... Ferinek egy, egy levest. És akkor egyszer csak kopogtatnak, dörömbölnek az ablakon, bejön az öreg küsvödi, és azt mondja, hogy fú, hát nem szabad a gyereknek ezt a finom galambot odaadni, mert hogy, hogy jön valamelyik szörny. Katalisztikus. És, és, és hát, a, hát horror. Tehát, igen, igen. Tehát a legkeményebb. Igen, és ellen... igen de, de hogy művészi alkotás nagyon... Nagy művészi alkotás, ezt, ezt nem lehet e, e, tőle elvitatni. Hát akkor, akkor nem kell gyerekeknek levetíteni. Hát, nem, nem, te, nem, tudom, nem tudom, nem Aha. tudom, nem tudom. Bennem megmaradt a mai napig, én 61-es születési vagyok, uh -huh. tehát e, mai napig erős hatással volt rám, és akkor mondanék egy másik filmet még, hogyha még szabad, a Szemes Mihály, azt hiszem Mihály volt a keresztneve, a Szánkó című Ilyen rövid film, Aha. amit sokszor levetítettek, ami meg én szerintem a, a, az olasz neorealizmusból fakadó e, remekmű. Nem emlékszem. Meg rá. kéne nézni. Meg kéne Aha. nézni. Remekmű. Remekmű. Amikor egy kerítését már nagy, nagyon a szegénységről szól egy ilyen faluban, Aha. kerítését már az öreg néni elégett és akkor a égeti el abval gyújtva neki a kisfiú de olyan tökéletes Aha. neorealista mű hogy, hogy döbbenetes, hogy nagyon nagy hatással volt rám köszönöm Mai szépen napig. Mai napig. egyébként általában az olasz neorealizmusnak, engem a film nagyon érdekel a hatását a magyar filmre, ez egy külön téma lehetne meggondolom Ranódít. Jó, És oké, rendben, ezeket, jó, ezeket, ezeket oké, meg kell nézni. Jól van, köszönöm szépen. Jó, szépen. Viszonthallásra szervusz. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, Pifko Andrásnak a segítséget. Boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Egy hét múlva, 30-án biztos, hogy lesz addig jó, még Kálár él, ha rajta múlik. Viszonthallásra. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez a a fő cél. És mi lesz, ha ide szokta? Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, de még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mikádár él?